I'm up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are Beraz, higo volumena begitaz baitan, gaurkoan e, Yune Bermejo, epeslari irundarra, edo kago urean, kaixo Yune Zermodus Kaixo, ondo esquecikasko Bueno, e, gutxi gora beira, amalau urtekin, hasi eh? zinen ba, musika munduan, e, nola sortu zitzaizun interes hori, ba, e, ja, jakineko genuke, eh? nolakoak izan ziren hasiera ba, hasiera horiek? Hm, pues bai, e, txikitatik egiten dut dantza, eta dantzan ere azkenan pues, dantzatzen musika entzuten nuen. Eta, pues, beti gustatu izan zait musika, baina, oza, besteri gabe, ba, jendeak musika entzuten zuen, eta nik ere. Eta konturatu nintzenan, abeslariak... E, Al zila izan aurrak edo jende txiki e bueno, da de txikigogokak, pues esan nuen ostras posnik pues ere alko nuke, eta hasi nintzen etxean ba, pues, tipiko niregelan nabeen, e, YouTubeko e, nola da instrumentalekin bai. nire kabuz eta poliki polikipoliki Diara pues, e, bueno, da ez nuela inoiz abestu nire guraona aurrean ez familiaren aurrean osa egiten duuen niretzat eta hasi pues, nintzen hor pixka bat. pixkanaka ta gero e, apuntatu nintzen e, klasetara, Eta hori, eta... Ak akademia batera apuntatu e, zeinen? No? Bueno, irungo taier batea, ha, taier taiz. de kanto, eta gero egin nuen Eskola Musicen ere beste urte batez, eta pues horrela. Uh -huh. Hor, eh, bueno, ikos edo, ba, gitarrarekin, baitare, bueno, ba, hor, eh, aritzen zarela, eta pixka bate, lehenengo instrumentua hori izan zen, edo aurretik eh, bestakite, e, pentsatu da zen hon, baitare, bestelako instrumento batekin, hm. e pasakit aurrera egitea. Ba, egia esanda da, ez dut inoiz e, instrumenturik jo, ez dut klaserik eman, eta da ezer, eta neri lehenengo paretuzi daten teklatua. Eta hasi nintzen etxean, ba, teklatuarekin nire kabuzikazten pixka bat, baina gero ikusten itun bideak eta jendeak egiten zuen gitarrarekin eta zaten non joe. Ez gitarra ere kegoai. Eta nire laguneko paretuzi daten nire urte betetzean ba, gitarra, eta hasi nintzen atope, posikazten azkenan pues, tutorialekin edo lagunen laguntzarekin e, nire kabuz, eta pues, orain ematen dutkanea gehiago gitarrari. Eta gainera gitarra delako herresagoa era tokietara eta horrela orduan bauri guitarrarekin, baina nik berez ez neukan asmorik, o sea, instrumenturik jotzeko asmorik, baina ikusi ta aldela ikasi horrela, pues pues vaya uh -huh. mm -hmm. Seintzu dira zure referentzia musikalak edo seintzu ziren hasiera batean eta seintzu dira gaur egun. Vale, pues eh ikusi nuenean eh labozkitzeko lehenengo edizioa, e, irabazi zuen Maria Parradok eta pues no zen nire adineko agutsi gora eta ikusten zen erreflejatua beregan zeren ikusten nuen urte bat gehiago pos nik ere halko nuke orduan e, gustatzen zite dan pila bat bera eta bere musika gaur egunere jarraitzen dut orduan pos, bera uste dut izan dela beti referentetako bat gero gaur egunere Coldplay Coldplay da nire top top 1 eta gero egia esan da e, gustatzen zizkit pila bat ba, e, Manuel Carrasco Antonio Orozco Pablo López eta hauek, eta Aitana, dela egun dagoen, pues, bumean dagoen abeslaria, eta izaro ere gustatzen zaitpila bat, asko asko. Oso hongi, e, bueno, azira batean bersioak egiten ditun mm -hmm. ondoren ja lan propioak, ere, e, egiteko, bueno, pauso eman zenun ez da, mm -hmm. pixka bat, e, bilaka era hori, nola mm -hmm. izan da? Pues, e, egia izan da... E, Bertsioak pos pues hori egiten dut txikitatik YouTubeko e, instrumentalekin baina eh 40etan eta izanuen. Eh orain daukat munduko denbora guztia nahi dudan egiteko. Orduan e, hartu nuen gai bat eta sinentzen idazten e, testu bat izango balitz bezala. Eta orduan esanuen, bueno, gero jarriko diot musika baina lehenengo idatziko dut a ber zer ateratzen den. Eta sinentzen idazten poliki poliki eta Gustatzen zitzaidan, nola lizen geliten, eta esan nuen, jo, e, pues, probatuko dute, je. niri gustatzen bat zait, eta jarraitu nuen idazten, eta gokatu nuen lehenengoa beste eta esan nuen, egin, oza, alditut egin bat dute egin lehenengoa, alditut egin gehiago. Hortik pues, ja e, jarraitu dut idazten pixka bat, eta horrela. Enzango dugu baitare, bueno, ba, or, gazteartean festibalean, bueno, ba, irunen, eh, gazteartean mm. fest, fest e, ba, parte hartu duzula, mm. eh, Eta hori aukere izan zen, baitare, lehenengo aldiz, bueno, ba, publiko aurrean, bueno, ba, emanaldi bat eskaintzeko holtzara igotzeko, eh? <laughs> Nolako esperientzia izan zen? Pues eh, oso oso aberazgarria gira sanda, osa super content. Lehenengo eskerrik asko gombidatu zidaten eiz, eren, eh, pues hori, nik abertzen un niretzean eta... Eh, sare sozialitan, baina gero jendearen aurrean ez duna bestu inoiz. Horduan, hori izan zen, pues, eh, pausu bat emateko aukera, eta gainera eh, egotea bulego, eta anelukinekin, oza, zen, ez dut sinisten, oza, noletan bulego, anelukin, eta gero, june bermejo, oza, ezitzetan sartzen buruan. Eta egia da, eh, pues, nire familiari, ez nirela ezer eta enteratu zirela, enteratu zen nire ama, eh, ba, hortik esan ziotelako, eta Pues azkenan esan behar izan nien, baina hasieran nahiko urduri zeren lehenengo aldia izan da horrelako leku batean eta gainera jungo zela nire familia, nire lagunak eta horrela eta esaten nuen no, no pude zer. Eta hori, berez nahi agonuen abestu, jende ez ezagunarekin. Zeren ez ezagutzen zagutzen ordon bueno. Baina bestaletik ezagunak izatea zen nola da, em, apoio bat bezala zeren konfunditzen manentzen edo horrela pos, zeuden beraiek urduan. Oso ondo esperientzia superpolita, baina... Urduritasunak joe, trabatu nintzen, baina, bueno, jendea superrontoa, animatzen eta horrela orduan positiboa, oso, oso, positiboa. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Y aparece andando el portado más profundo que he vivido nunca Y trajiste un aire que me dio el respiro que me está salvando Te reto a ser capaz Que quiero ver Eras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar la vida es diferente, la vida es diferente y es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana y despertar, tengo en mis ojos tu verdad, y eso me hace tan fuerte. Quanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abrazar. Que la vida es eso, es subir al cielo y vivir descalza. Y pareces cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa. siendote un camino 11.000 motivos y una carcajada Te reto a ser capaz que quiero verte que has despertado mis maneras más valientes has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar La vida diferente, la vida diferente Y es que quiero verte Quiero beberte boca a boca, frente a frente Quiero perderme y ser mañana y es escantara Tengo en mis ojos tu verdad Y eso me hace tan fuerte Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo maz me vuelvo loca Aipatu duzu elkarrizketaren aziratik, e, badago elementu bat, e, asko aipatu duzuna, bueno, bain baino gehiagotan, e, zeriko zidat duela, bueno, ba, zare zozelekin. Mm. Kaso honetan, ma, YouTube kanalarena. Baina gero, biakaira bat egonda baitare, ba, zuralnak, zure lanak, ba, zabaltzerako orduan. Mm. E, bestelako lako, e, bueno, ba, e, e, dispozituak baliatu dituzu. Haun artean, bueno, e, esango dugu, ba, horrek ondorio batzuk izan dituela, eta dibidez, jakin izan dugu, no, aipatu izan duzulako, ba, enrimendez naziarte en maiako, ba, artista batekin baita ere ba, holtza, ez? Es? Esten atokia, partekatu edo e, zenuela nol izan da historia hori? Pues, e, a ber, karentena eta gero, asin nintzen poliki-poliki bideoak poliki igotzen, zeren, ez anuen gustatzen zaitneri, baina ere gustatuko litzaidak beste jendeak entzutea eta, pues, disfrutatzea gustatzen bat zailo, klaro. Eta, E, pues igotzen itun berzioz berdinak, eta egun batean grabatu nuen, ba hori, Henry Mendezen abestietako cover bat, eta egun nuen Instagramera, pues inolako asmori gabe, oza, sea, beste guztiak bezala, eta etiketatu nuen, baina beti egiten dudalako, eta bapatean iritsitzitzaidan, e, ba hori, e, Henry Mendez hako mentado entu publikazion. Eta nik uste nuen zela, kontu faltsu oietakoak ematen dutela, pos egiten direla, nola da, pasatzen dira artisten, artistak izango bai. balira bezela eta gero dira postenak ez urra. Baina sartu nintzen eta esan un, bueno, da igual. Eta denbora ekin esan un, oie, pero goia berz, ikusiko duta berze kontu den bai. Bale, eta sartu nintzen eta zeukan kantik eta zen genrimendez, zen elberdadero genrimendez. Bai. <laughs> eta esaten un, e, ez, ez da posible, ez da posible eta sartu nintzen ere mezuetara eta erantzun zidan, oza bidali zidan mezu bat e, direktetik Eta, osea, una pasada, compartitu ziren bere historiaen eta dena, osea, sinun sinistu. Eta, ba egon nintzen berekin hizketan pixka bat, pues direktetik zeren jarraitzen zu, osea, berak jarraitzen zu intz egiteko intz eta ni, pues, claro, ere bai. Eta ez dakin nola, ba esanion, bueno, ba, em, ikusten garen festival ematean edo orrela, zerenik intentzioanekoan joateko, osea, ondo pasatzera, eh, sabes tera ta ser. Eta esan zidan, aizu, eh, zara. Zeren, e, ni orainago Espainian zehar jira moduko bat egiten, eta hori nongoaz ara, eta nik esan nion jo, ba, Euskal Herrikoa eta ikusi ikusidu ditutuela kontzertuak, ba, Madridien, Bartzelonan, ordan, Euskal Herrikoa, eta esan zean. E, Zau deiruñako kontzertura gombidatua, eta nik esan nion nola. Barkatu, <laughs> zergatzik ni, edo. E, eta esan zidan, bai, bai, e, gombidatu ditzazkezu hiru lagun, Eta etorri, osan nik, gombidatzen zaituztet eta gainera e, pues, gustatu zaitan ezure bideo ez dakit, e, nirekin abastu nebali ere zuere, pues, gombidatua eta ni, ai ama, amari esaten, lagunei, denei, ai ama, eta esan nion, bueno, bale, noski, osan nik ez nekin nola jongo nintzen, eta ezer zen, zen ostiral, bueno, ostiral bat, bai, eta zen super egun txarra, neukalako klasea eta dena, baina esan nuen, nioango naiz bai edo bai, Eta hor duan, hori, daukatiru inan lagun bat, eta hartu zidan bere txean, maiter, maitez <risa> Eta hori, e, pues, igo nintzen kontzertuan ba, holtzara berekin, eta pues, ez dakit amets bat, oraindik dik ez dudala sinisten osondo. Pentsatzen dut, e, bueno, irun, bueno, alde batetik, bai e, gazte artean festen publiko bat da, Bai, publiko horren bai. bueno, kontzertu emanaldi bat mm. gainera lehenengo izan da zo, bueno, aipatu, zo mm. esperientzia bezala, ba, bueno, oso oso positiboa da, mm. eta er, Baina horrelako artista batekin e, bastak estenatukira igotzeanena lehenengo impresiua, no, la izan zen, er, zato dugu e, bueno, artista honek milaka eta milaka jarraitzaile aile ditu, mm. eta, bai, miskaldola lehenengo, oza, sea, ez nuen, a ber nago nimen goian, baina Ni zertan ari nahiz bere zemen. ez nuen ulertzen zergatik nin... bai baina ez, osa, neukantzen txazio esateko, osa, esaten nuen, egin nau, itzegin dugu, eta horrela, baina eske, igual, ez, dakit, ez nuen sinisten atzen izan gezurra, eta gero berez momentuan ezigo esten atokira, edo ez zitula eman gure izenak eta ezin ginen pasa, edo horrela. Eta bapatean hori esan zuen nire izena, e, egontzen begiratzen aurpegiak, zeren mundu guztiak, esaten zuen zela bera, Eta negoen ni, en plan frustratua, jo, nahi ni baina benetan. Eta azkeran ikusi, ikusi ninduen eta esan zidan, baiz, zara zuzara, etorri, etorri. Eta egon nintzen, ikusi nion bera ondoan, eta gainera super urbila, oza. Eta hori ikusten nuen jendea, eta ez dakit momentua bizi nuen, xok bat bezala, oza, enaiz gogoratzen super rondo momentuetaz, baina super ondo bai. Kaso honetan, guzti hau, guzti hori, kontatzen ari zarina, zari soziali esker, duela urte batzuk, hori, hmm. ma, pentsazin, izan, gozen, ez ez. Pentsazin, ez ez. E, e, e, Horrelako artista batengana gana ma, iristea, hmm. e, eta gainera horreako onpidapen hmm. batekin eta guzti hori. Bye. Horregatik, zare sozialak garrantzitsuak dira, ezta ikusten dugu, bueno, ba, geroz eta gehiago baleatzen hmm. ditu esotela, Jutubei e, patozo, badaude beste plataforma batzuk, ezakit baliatzen dituzun edo ideia aduzun, adibidez Spotify edo, ebooks, edo e edo bat horrelako mm. plataforma baliatzeko asmoa Epoz bai, bai, egia esan da bai zeren horain nigozen ditut Instagramera eta Youtube Jutubera batzutan baina e, nire asmoa da Spotifyeko kanal bat irekitzea zeren saiatu naiz zortzi mila aldi zirekitzen eta ezakitzergatik ez dut lortzen, ezakitzegin behar zen baina komplikatzen zait pila bat dut E, historioa. Eta orduan orain ere ditu ditudala pos nira bestiak gustatuko kolitea dakea besti horiek ba, spotifaira igotzea edo hori, baiatea. Pero plataforma bagoitza badoka bere sitasuna bai. pentsatzen detez. E, gaur egun Instagram behar bada e, jendea din konkretu baten gana e, iristeko asko zerrezako hmm. izaten da ez da? Bai. bai, batez ere zeren e, Instagrama duen jendea pos dela da jende gaztea Eh, bueno, badagoa din guztietako jendea, baina eh, gehiena jende gaztea da, eta azkenean pues, beraiek ere ibiltzen dira hor egunean zehar ikusten, eta horrela orduan erraxagoa da beraiek ikusteko. Eta, eh, bestelgo esperientziaren bat, izan duzu adibidez, horrela eh, sorpresa bezala, esatea Instagramen publikatu zunean kantu bat, bastakit, eh, Euskar Herritik mm. kanpo Norbait, e, hartzea eta idaztea eta esatea paezakit, e, komentarioaren bat edo zerbait egitea zure lanari buruz. Bai, bai, bai. Hmm. Osea, alde horretatik, e, Espainian dagoen e, nola da? Influencer da, baina berez liburu edazten ditu, osea, idazten du liburua egiten ditu erreflexio pila bat, eta e, izena du Luna Javierre, eta, pues, berak komentatu dit, ez dakit, bi alditan edo horrela, eta gero ere mezu bat, batzuk Instagrametik, oza, super-super gertukoa. Gero ere badaude em, Paula Kups eta Teresa Kastrio dira, e, bani bezeren Instagramen da beste batzuk, baina e, beraien ibilbidea luzeagoa da, eta, pues, profesionalagoak dira, eta beraiek ere mezuren bat bidali didate oza, zoriontzen edo esaten animatzen aurrera jarraitzeko eta pues nik uste dut? Eta bai, gero badago beste emakume bat dela bilbokoa e, igotzen dituela, pues bere alaben bizioak eta horrela bai. e, Carmen Estefano eta horrek ere erantzun izan ditu, eta su, oza, super content mm -hmm. I'm up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I got to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secret and ask me your questions Oh let's go back to the stars us Run incycls coming up tails Hes on the sides up Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy Oh, never said it would be desired I was just guessing numbers and figures pulling the puzzles apart Questions of science, science and progress Do not speak as loud as my heart But tell me you love me, come back and hunt me Oh and I rise through the stars running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy, oh it's such a shame for us to buy. Nobody said it was easy, no one ever said bizso gara bestalde ikusten dugu baitare, ere, ba bideo egintzan, eh pauso mm. batzuk emand dituzola, mm. adibidez atardecer en diciembre, eh, kantuarekin Bideoklipa, kuestu eh, duzu, bueno, nolako esperintza izan da, eh, bideoklipa. <laughs> pues eh, egia esan da, itzegin zidatenean handoaineko eh, ez zibiko ikas... Eh, bueno, ezagun batzuk esan zidaten ba hori. Eh, grabatuko dugu bideoklipa eta nik esatu nuna ber. Ez, ez da posiblea. Honek duen lanarekin eta dena, oza, doainik, horrela, nik nahi dudalako, ba, grabatza nik nahi dudana bestia. Baina, bueno, eh, bai, zenberaien proiektu bat eta, pues, esan zidaten... Eman e, ziaten aukera parte hartzeko eta noski pues e, oso oso raro a ser en en profesional oye que es ditut o sea, egunetan zera ziren ikusten egunerokotasunean, ordan ikusten ditun kamaroiek, hoiek ez eta ezatzen ona, ya ma, nun nagó, ai ama, ama. gaineran aurrean pues lo justo, ez ez gustatzen asko eta Hori, beraiek eh, zeukaten Kristoan antolaketa dena superondo jarrita, osea, superprofesional. Nik televiztan ikusten nuen bezela, osea, pelikuletan bezela. Eta super superondo, superondo lagundu zidaten tempilla bat eta esperientzia pues superpolita. Mm -hmm. Noske es eta bai bueno, videoclipak ikusteko aukera duzue, ba zure kanalean Juneber yun, mejor YouTube kanalean hor, eh, bertan eh, altarte zerren diciembre kantuen mm -hmm. videoclipak ikusteko. Mm -hmm. eh, bueno, ba aukera duzu, esango dugu, egun daka eta egun e, bueno, bisita izan dituela baitaren, zea, mm. e, e, bideoklipa horrek, eta ni ditugu, ba, uren txuleak, e, bueno, ba, bertan sartzea, eta bideoklipa ikostera. eh? E, aipatzen dugu, irun kultura kilometro zero adibidez dibidez, edo, igo volumena, proiektua mm. bezala, bezalako egitasmoek Eh, irungo estena musikala, bueno, ba balorean jartzea, jende berria baitare, laguntzea do su zu, eh, lana sostatzea, eh solo horreko gauzak baitare laguntzen dute pixka bat ba bultzada txiki hori emateko. Bai, bai, osea. Bai, bai. Mm. Eh, azkenean horrelako em, eh, no la, egita, hauek edo horrela eh, ematen diute kriston... Eh, nola da, kriston laguntza e, gure ibilbide garraitzeko zeren azken finan, nik editzema naiz nire gelan, e, nire etzate egiten dena pos, e, badakit nik disfrutatuko dudala, baina ez naizela e, in, inora iritsiko. Orduan, horrelako e, egitasmoek, azkenan laguntzen dizute ere jende aurrean e, Ezakit eh, askatzen, eh, esperientzia hartzen, eta ere ezagut zerematen zeren azkenean nik erabakidut eh, publiko, mundu publikoan egotea, eta eh, horrelako gauzei esker pues, zabaltzen da askoz gehiago, ezakit nire lana edo. Baya, bata, bai, esperientzia eh? bat. Bai, hori da. Do, do, bai, do, do, bai, dai, bai. E, profesionalki, ez dakit, <hum> gustatuko litzai zuke musikan aritzea, orain pentsatuzetik asketak egiten ari sarela, badaukasola, bueno, baya, zure eh akademikoak edo, baina ez dakit, pizkal nola ikusten duzu etorkizuna? A ber, beres, pentsatuta duela urte batzuk ez nula, o sea, duela urte batzuk, ez nuen imaginatuko gaur egun, ba, adibidez genri mendezekin abesteko aukere izango nuenik, ez da, e, abestiren batidazteko e, gaitasuna izango nuenik. Orduan, e, ikusita evoluzio hori esaten dut, jo, ba, pixkanaka, pixkanaka, pos, ba, aurrera, nire e, etorkizuneko plana, pues, ba, musikan jarraitzea guztatuko litzaedake asko, ba, honetara, honetan e, lan egitea. azkenan e, disfrutatzen dudalako nik, eta ere, pues, nire engurukoek, bueno, lehen esan dudan bezala guztatzen zaionarik, noski. Eta pues, nire asmoa da, bai, aurrera egitea, jarraitza, eta naiz eta ez iritsi oso ziritxio zaurruti, ba, gutxienez ondo osa disfrutatzea, bidea e, polita izatea, eta hori, nire inguruko, e, pues, e, beraiekasieran eman didaten laguntza hori, pues, nola eskertzea. Aukera izatekotan norekin egoko zinen holtza, eta orzten atokira, e, kantu bat elkarrekin egitera? Eh, pues begira, eh, Euskal Herrian badago Maren izeneko abeslari bat eta gustatzen zaiz asko asko eta gainera da nira iradinekoa gutxi gorabera, bai ustuz baietz. Eta orduan pues, berekin adibidez ikusten dut eh, oso oso nola da, gertukoa bezala ziren azkenan hemengoa izandata horrela, bai, baina ezatzen badizut nahi dudalak abestu Coldplayrekin, pues a ver Obviamente, pues, bai, nire ametxetako bat, edo aitana, edo beste artista batekin. Baina hori, hemen posigual pixkat gertukoak, hori e, maren izaro, edo ez dakit badago ere, txika sobresalto izeneko artista bat, eta eniautela horri eta, bueno, hemen guak. Baina nazionalki eta internazionalki e, asko zaiagoa. Baina ere, hombri, noski, gombidatzen banaute, pues, bai, aurrera. Ez denakotoki bate aukeratzekotan, plaza bat, nun. <gülüyor> e, bai, nahiago dut, e, bueno, ez dakite, igual, nahiago dut leku itxi ba, teatro bat edo. Bai, teatro bat, adibidez Victoria Eugenia teatro hori izango da, edo kursala. Kursala, bai, edo Bilboko nola da antzoki, nola da? Bai, kafe antzokian. Ez. E, ah, bueno, arriagan. Bai, arriagan, bai, mm -hmm. arriagan, edo hori. Euskal Herritik kanpo, gostatuko litzai zuke. Bai. Bai, bai, bai, bai. Eta baduzu, e, ez dakit, herri e, bat edo leku bat neiko referentziala musikalki, horrela ba ilusio berezi bat izango zen ura. Eh, pues Barcelona eta Madriden nozki zeren azkenan egona izan, ba, oporretan eta horrela eta ikusten dut badagola e, musika bultzatzeko em Nola da, eh, asmoa, osea, han badaude eh, kontzertu akustikoak eh, ia egunero, badaude horrelako ekintzak orduan, pues, horrelako batean parte hartzea ere, oso ondo, baina kero ere, txikietan asko gustatuko litzai dake. Adibidez zu daren joate nahi zerri osara, lehibara, eta horra besteare izango litzateke superrondo. herri txikietan ere, ere. Bueno, entzun deitu zuen, bai, e, june bermejoren e, bueno, ba, kantuak, bereziki higo e, volumena egitazmo honetanako ekarri dituenak, ikusitu zute bueno, ba, soinu tratamenturik ez duela, hain modan dago autotune hori, hmm. ez dakiz pentsatzen da horripuruz? E. Asko entzuten da, e, dirutien ez, ia, ekoizpen guztietan, hor, e, nezeta gutxi izan, baina sartuta dago. Hmm. A ber, niri pertsonalki Osa, ez gustatzen ez. Osa, nik ez nuke aplikatuko nire musikan. Zeren azkenan e, niri gustatzen zait, hori pues, haotxa e, pues, momentukoa bere esentziarekin. E, egia da gero ba, beste musika estilo batzuetan, pues, autotunea ezinbestekoa ez. Baina horrek ematen diola ba, musika estilo horren tokia edo. Baina, bueno, e, nik nahi dut <laughs> ez erabiltzea. Eta hori ba, haotsu propioarekin egitea. Gustatzen zaiz gehiago. Oso, hongi. Ez dakit, e, zara gehiago gaitu nahi duzo? Mm, e, bueno, eskerrak eman zuegi gonbidatzea gatik. E, izan dara, esperientza superpolitazkenan irratian lehenengo aldia, pues, yes. claro, gero, e, familiari, ere, e, atera nahi zenan etxetik animatu nautela, pues, ez dakit, e, <laughs> izango banitzu ezela, pues, no se. Kontzertu batera. Jo, bai, et, e, eta superconten, asik eskerrik asko familiari. Eta, bai. eta lagunei batez ere, edo urbilekoi beti daudela, benga june aurrera ez dakit, ze polita zen, no animatzen. Eta hori, eta nira matxori ere, ezkerrik asko matxo. Oso hongi, <hum> bueno, guztora gontzera elkarrizketan. Bai, oso, oso, oso. oso. Bueno, aposten ba, gara. E, june Bermejo, eh, espero ezagun, bueno, ba, emendik gutxira, eh, hainbeste aipatu dugun estena toki horretan, eh? Bueno, ba, ikustea, eh, zure bueno, ba, musikarekin, mila eskerberetan bagurean izatagatik. Ez eskerrik asko zua, egon bidatxagatik. Bueno, e, pues, abesti hau e, nirea da, idatzi dut azken hilabete honetan, eta e, I will live for both iztena du, inglesez. A berri ba decir. Baina bueno eh, Hori eta eh, Bidali nahi diot Norbait galdu duen jendeari Azkenean eh, pues, gu, Barruan usten duen utxune hori Aundia delako eta ba, Nik musikaren bidez ba, Ezakit nire, la, nire laguntza Edo maitasuna transmititu eh, Nahi diedalako Eta hori espero dut gustatzea Eta ezakit pues, Nik egin dut pertsona oso berezi batean oinarrituta hasi ke Hori, hama cho, maite saitu. In a bed without winds This song shouldn't have an never have enough words To tell you everything You were a big part of me and now I' half without all that's happening It was no the day you' the moment I thought you are never prepared for such a hard blow. The path knowing that I never reached the goal I will live for both I will live for both I just want an up I will live for both my smile bas medisiin now that to our far away there is no one to say if me i'm so thankful for everything but we have a life Coldplay's concert will always remain in your minds Prepare to hear me even if the sky is full of stars Sorry but I won't get over it I will learn to live with it All my songs are for you I am telling the truth It was not that day or the moment I thought You are never prepared for such a hard block The path knowing there I never Goal, I will live for both I will live for both The person I have And will love the most We'll make an incredible couple You are the best in the world I will live for Paul I will leave for Paul See you soon, mom